Розділ 4. Ми летіли крізь ніч. Люди сканували і обговорювали нову місцевість за межами нашого оціначного діапазону. Їм було особливо цікаво побачити, що там тепер, коли ми знали, що наша карта не зовсім надійна. Менса доручила нам усім чергування, в тому числі і мені. Це було новим, але не небажаним, оскільки це означало, що у мене були відрізки часу, коли я не повинен був бути уважним і не повинен був прикидатися. Менса, Пінлі та Оверс по черзі виконували обов'язки пілота і другого пілота, тож мені не треба було хвилюватися, що автопілот може нас звбити, і я міг залишатися в режимі очікування і переглядати свої записи серіалів. Ми вже були в повітрі, і Менса пілотувала з Пінлі на місці другого пілота, коли Ратті повернувся до мене обличчям і сказав. Ми чули, нам дали зрозуміти, що імітатори людей-ботів частково сконструйовані з клонованого матеріалу. Обережно я зупинив шоу, яке дивився. Мені не подобалося, до чого це може призвести. Вся ця інформація... Міститься в загальній базі даних, плюс у брошурі, яку компанія надає з описом типів роботів, які вони використовують. Що він знав, будучи науковцем і все таке? І він був не з тих людей, які запитують про речі, коли можуть знайти їх у стрічці новин. «Це правда», – сказав я, дуже старанно намагаючись, щоб мій голос звучав так само нейтрально як завжди. Вираз обличчя Ратті був стурбований. Але, звичайно, зрозуміло, що у тебе є почуття. Я здригнувся. Нічого не міг з собою вдіяти. Оверс працювала в стрічці, аналізуючи дані з оцінок. Вона підняла очі, насупившись. «Ратті, що ти робиш?» Ратті винувато посунувся. «Я знаю, що Менса просила нас не робити цього, але...» Він махнув рукою. «Ти ж бачила!» Оверс зняла свій інтерфейс. «Ти засмучуєш його?» Сказала вона, зціпивши зуби. «Про це я й кажу!» Він розчаровано жестикулював. «Ця практика огидна, Вона жахлива! Це рабство! Це не більше машини, ніж гуратін!» Оверс сердито сказала. «І ти думаєш, що він цього не знає?» «Я повинен дозволяти клієнтам робити і говорити мені все, що вони хочуть. І з неушкодженим модулем управління у мене б не було вибору. Я також не маю права доносити на клієнтів нікому, окрім компанії». Але це було б або так, або вистрибувати з люка. Я надіслав розмову в стрічку, позначену як «Менса». З кабіни вона закричала «Ратті, ми ж про це говорили!» Я знову знов з сидіння і попрямував до задньої частини хопера так далеко, як тільки миг, обличчям до шафок з припасами і до кабіни. Це була помилка. Це було ненормально для Сак'юніту з неушкодженим модулем управління, але вони цього не помітили. «Я вибачуся», – сказав Ратті. Ні, просто залишся в спокої, сказала йому Менца. Від цього буде тільки гірше, додала Оверс. Я стояв там, доки вони всі не заспокоїлися і не затихли, а потім Ковзнув на місце позаду і повернувся до серіалу, який дивився. Була середина ночі, коли я відчув, що зв'язок пропав. Я не користувався ним, але у мене були збережені канали з з дронів і внутрішніх камер, і я час від часу заходив на них, щоб переконатися, що вони всі в порядку. Люди, що залишилися в середовищі існування, були більш активними, ніж зазвичай у цей час, імовірно стурбовані тим, що ми збиралися знайти в Дельтфоу. Час від часу я чув, як ходить Арада, хоча Волеско хрупів на своїй койці. Бхарадвадж змогла повернутися до своєї каюти, але була неспокійною і переглядала свої польові нотатки по каналу зв'язку. Гуратін був у хабі, щось робив у своїй персональній системі. Мені стало цікаво, що він робить і я почав обережно копатися в хаб-систем, щоб з'ясувати це. Коли канал обірвався, це було так, ніби хтось вдарив мене по органічній частині мого мозку. Я сів і сказав, «Супутник не відповідає». Всі, окрім Пінлі, яка керувала хопером, вхопилися за свої інтерфейси. Я бачив їхні вирази облич, коли вони нічого не побачили у стрічці. Менса відштовхнулася від свого місця і підійшла ззаду. «Ти впевнений, що це супутник?» «Впевнений». Відповів я їй. Я пінгую його, але відповіді немає. У нас все ще був наш локальний канал, який працював у системі Хопера, тож ми могли спілкуватися через нього, а також через комунікатор і обмінюватися даними один з одним. Просто у нас не було стільки даних, скільки було, якби ми все ще були підключені до Hub System. Ми були досить далеко, тому нам потрібен був супутник зв'язку, як ретранслятор. Ратті переключив свій інтерфейс на канал Хопера і почав перевіряти дані сканування. На них не було нічого, окрім порожнього неба. Я поставив їх на задній план, але налаштував так, щоб вони сповіщали мене, якщо натрапили на щось на кшталт енергетичного зчитування або ознак життя. Він сказав, «Я щойно відчув озноб, хтось ще відчув озноб». «Трохи», – зізналася Оверс. «Дивний збіг, чи не так? Цей клятий супутник періодично виходив з ладу відтоді, як ми сюди прибули», – зауважила Пінлі з кабіни пілота. «Зазвичай він нам не потрібен для зв'язку». Вона мала рацію. Я мав періодично перевіряти їхні особисті журнали на випадок, якщо вони задумують обдурити компанію, вбити одне одного чи ще щось. І в останнє, коли я заглядав до Пінлі, вона відстежувала проблеми із супутником, намагаючись з'ясувати, чи є в ньому якась закономірність. Це була одна з багатьох речей, які мене не хвилювали. Бо розважальна стрічка оновлювалася лише зрідка, і я завантажував її для локального зберігання. Ратті похитав головою. Але це перший раз, коли ми були достатньо далеко від середовища проживання, щоб мати потребу в ньому для зв'язку. Це просто здається дивним і не в кращому сенсі. Менса озернулася на них. «Хтось хоче повернутися?» Я хотів, але я не мав права голосу. Решта тихо сиділи, а потім Оверс сказала. «Якби виявилося, що Дельтфол потребувала допомоги, а ми не пішли, як би ми почувалися? Якщо у нас є шанс врятувати життя, ми повинні ним скористатися». Погодилася Пінлі. Ратті зітхнув. «Ні, ти маєш рацію. Мені було б жахливо, якби хтось загинув через нашу надмірну обережність». «Тоді ми домовилися», – сказала Менце. «Ми продовжуємо». Я б вважав за краще, щоб вони були надто обережними. У мене вже були контракти, де обладнання компанії так само сильно глючило, але в цьому було щось таке, що змушувало мене думати, що тут щось більше. Але це було лише перечуття». До наступної запланованої зміни залишалося чотири години, тож я перейшов у режим очікування і занурився у завантаження, яке я зберігав. Коли ми дісталися на місце, був світанок. Дельтфол розбили лагер в долині, оточений високими горами. Павутиння русел струмків прорізала траву та кострубаті дерева. Їхній табор був більшим, ніж наш, з трьома пов'язаними між собою житловими приміщеннями, укриттям для наземних транспортних засобів, а також посадковим майданчиком для двох великих хоперів, монтажного тягача і трьох малих хоперів. Це було все обладнання компанії згідно за контрактом, і воно мало ті ж самі несправності, що й те лайно, яке вони скинули на нас. На дворі нікого не було, жодного руху, жодних ознак пошкодження, жодних ознак наближення ворожої фауни. Супутник все ще був мертвий, але Менса намагалася зв'язатися з середовищем існування Дельтфол, оскільки ми підійшли до нього. «Якогось транспорту не вистачає?» – запитала Менса. Ратті перевірив список того, що вони повинні були мати, який я скопіював з хапсистем перед тим, як ми поїхали. «Ні, всі хопери на місці, їхні наземні транспортні засоби, гадаю, в тому укритті. Коли ми наблизилися, я підійшов до передньої частини хопера. Стоячи за кріслом пілота, я сказав «Докторе Менца, я рекомендую вам приземлитися за межами їхнього периметру». Через місцевий канал зв'язку я передав їй усю інформацію, яку мав, а саме їхні автоматизовані системи реагують на сигнали, які надсилає Хоппер, але на цьому і все обмежилося. Ми не отримували їхнього сигналу, а це означало, що їхня хаб-систем перебувала в режимі очікування. Від їхніх трьох секційних блоків не було нічого, навіть пінгів. Оверс, що сиділа у кріслі другого пілота, подивилася на мене. «Чому?» Я мусив відповісти на запитання, тому я сказав «Протокол безпеки», що звучало добре і ні до чого мене не зобов'язувало. Нікого ззовні, ніхто не відповідає на повідомлення. Якщо вони не заскочили в свої наземні транспортні засоби та не поїхали у відпустку, залишивши свої хаби і сек-юніт вимкненими, вони були мертві. Песимізм підтвердився. Але ми не могли бути впевнені, не подивившись. Сканери Хопера не можуть бачити всередині середовища існування через екранування, яке насправді існує лише для захисту конфіденційних даних. Тому ми не могли отримати жодних ознак життя чи показників енергії. Ось чому я не хотів їхати. У мене тут четверо чудових людей, і я не хотів, щоб їх вбило те, що знищило Дельтфол. Не те, щоб мені було до них особисто діло, але б це погано виглядало у моєму послужному списку. А він і так був досить жахливим. Ми просто обережні, сказала Менса, відповідаючи Оверс. Вона спустила Хопер на край долини на протилежному березі струмків. Я дав Менсі кілька натяків по рації, що вони повинні витягти зброю зі спорядження та виживання, що раті повинен залишатися всередині хопера з закритим і замкненим люком, оскільки він ніколи не проходив курс підготовки зі зброєю. І що найголовніше, я повинен йти першим. Вони були тихі і пригнічені. Досі, я думаю, вони всі дивилися на це як на стихійне лихо, що їм доведеться відкопувати вцілілих з-під завалів або допомагати відбуватися від стада ворожих істот. Це було дещо інше. Менса віддала наказ, і ми рушили вперед. Я попереду, люди за кілька кроків позаду. Вони були в повних скафандрах і шоломах, які давали певний захист, але були призначені для захисту від небезпек навколишнього середовища, а не від добре озброєних людей або розлючених несправних сек'юнітів які свідомо намагалися б їх вбити. Я нервував більше, ніж Раті, який нервував на зв'язку, стежив за скануванням і, по суті, наказував нам бути обережними на кожному кроці. У мене була вбудована енергетична зброя і велика реактивна зброя, яку я тримав у руках. У мене також було шість безпілотників із запасів Хопера під моїм контролем через його канал зв'язку. Вони були маленькі, ледве сантиметр в діаметрі, без зброї, лише з камерами. Вони виробляють і трошки більше, з невеликою імпульсною зброєю, але вам доведеться придбати один із пакетів компанії вищого рівня, здебільшого призначених для набагато більших контрактів. Я наказав дронам піднятися в повітря і дав їм схему розвідки. Я зробив це, тому що це здавалося розумним, а не тому, що знав, що роблю. Я не бойовий робот-вбивця, я охорона. Я не даю істотам нападати на клієнтів і намагаюся м'яко відмовити клієнтів нападати один на одного. Я був тут не в своїй тарілці, і це була ще одна причина, чому я не хотів, щоб сюди йшли люди. Ми переходили неглибокі струмки, розганяючи групи водяних безхребетних, що розбігалися від наших черевиків. Дерева були досить низькими і рідкісними, тому з цього кута мені було добре видно табір. Я не зміг виявити жодного безпілотника охорони Дельтфол ні на око, ні за допомогою сканерів моїх дронів. Раттів Хопері теж нічого не зафіксував. Я дуже, дуже хотів би визначити місцезнаходження цих трьох сек'юнітів, але вони не пінгувалися. Сек'юніти не сентиментальні одне до одного. Ми не друзі, як герої серіалів або як мої люди. Ми не можемо довіряти один одному, навіть якщо працюємо разом. Навіть якщо у вас немає клієнтів, які вирішили розважитися наказавши своїм сек'юнітам битися один із одним. Сканування показало, що датчики периметра не працюють, а дрони не отримували жодних попереджувальних сигналів. Хаб-систем Дельтфол вийшла з ладу, а без неї ніхто всередині не міг отримати доступ до наших каналів зв'язку. Теоретично. Ми перейшли на інший бік і опинилися на посадковому майданчику для їхніх хоперів. Вони були між нами, і першим приміщенням з одного боку від нас знаходився склад транспортних засобів. Я вів нас під кутом, намагаючись розглядіти двері головної будівлі, але також перевіряв землю. Вона була здебільшого без трави через ходіння людей і приземлення хоперів. Судячи з прогнозу погоди, який ми отримали перед тим, як супутник відключився, минулої ночі тут пройшов дощ, і Багнюка затверділа – відтоді ніякої активності. Я передав цю інформацію Менсі через канал, а вона розповіла іншим. Пінлі тихо сказала – «Щоб не сталося, це було невдовзі після того, як ми говорили з ними по комунікатору. На них не міг хтось напасти?» прошепотіла Оверс. Не було ніякої причини шепотіти, але я зрозумів її порив. На цій планеті більше нікого немає. На цій планеті не повинно бути нікого іншого, похмуро сказав Ратте по комунікатору з нашого хопера. На цій планеті було троє сек'юнітів крім мене, і це було досить небезпечно. Я націлився на головний житловий люк і побачив, що він зачинений. Жодних ознак того, що хтось намагається проникнути всередину. Дрони вже облетіли всю споруду і показали мені, що інші входи такі ж самі. На цьому все. Ворожа фауна не підходила до дверей і не намагалася ввійти всередину. Я відправив зображення на канал Менса і сказав голос. Доктор Менса, буде краще, якщо я піду вперед. Вона завагалася, переглядаючи те, що я їй щойно надіслав. Я бачив, як напружилися її плечі. Думаю, що вона прийшла до того ж висновку, що і я. Або принаймні зізналася собі, що це найвірогідніший варіант. Вона сказала, «Гаразд, ми почекаємо тут. Переконайтеся, що ми можемо спостерігати». Вона сказала «ми», і вона не сказала б цього, якби не мала цього на увазі, на відміну від деяких моїх клієнтів. Я надіслав їм усім чотирьом зображення з моєї польової камери і рушив уперед. Я відкликав чотирьох безпілотників, залишивши двох продовжувати патрулювання периметру. Проходячи повз нього, я перевірив гараж для техніки. Він був відкритий з одного боку, з кількома закритими шафками в глибині. Всі чотири їхні наземні транспорти були там, вимкнені, ніяких слідів не було, тож я не став заходити всередину. Я не став обшукувати маленькі складські приміщення, поки ми не перейшли до фази пошуку всіх частин тіла. Я підійшов до люка першого житла. У нас не було коду доступу, тож я очікував, що доведеться вибивати двері, але коли я натиснув на кнопку, вони самі відчинилися. Я сказав Менці по раці, що більше не буде говорити голос по зв'язку. Вона відповіла підтвердженням у стрічці, і я почув, як вона сказала іншим, щоб вони відключилися від моєї стрічки і мого зв'язку, що вона буде єдиною, хто зі мною розмовлятиме, щоб я не відволікався. Менса недооцінила мою здатність ігнорувати людей, але я оцінив цю думку. Ратті прошепотів «Будь обережним» і відключився. Я підняв зброю, зайшов до приміщення, пройшов повз шавки для скафандрів і вийшов у перший коридор. «Скафандри на місці!» – сказала мені на вуха Менса, дивлячись на польову камеру. Я відправив свої чотири дрони вперед, підтримуючи внутрішню схему розвідки. Це було краще місце проживання, ніж наше. Ширші з зали, новіше. Так само порожньо, тихо, запах гниючої плоті проникав крізь фільтри мого шолома. Я попрямував до центру, де мав би бути їхній основний відсік екіпажу. Світло все ще горіло. Повітря шепутіли через вентиляційні отвори, але я не міг потрапити в їхню сек систем із вимкненим живленням. Мені бракувало камер. Біля дверей відсіку, я знайшов їхній перший секюніт. Він лежав на спині на підлозі, броня на грудях була пробита чимось, що утворило дірку приблизно в 10 сантиметрів завширшки і трохи глибше. Нас важко вбити, але таке може спрацювати». Я зробив коротке сканування, щоб переконатися, що він не активний. потім переступив через нього і пройшов у відсік екіпажу. У приміщенні було 11 мертвих людей, розкиданих по підлозі, в кріслах, на моніторах і проекційних поверхнях. Позаду них – сліди від вибухів снарядів та енергетичної зброї. Я написав менсі, щоб вони поверталися до Хопера. Вона почула мене, і я отримав підтвердження від моїх зовнішніх дронів, що люди відступають. Я вийшов через протилежні двері в коридор, який вів до їдальні, медпункту та кают-компанії. Дрони повідомляли мені, що планування було дуже схоже на наше середовище проживання, за винятком того, що в коридорах іноді валялися мертві люди. Зброї, з якою було вбито Сек-Юніт, не було в центрі, і він загинув, притулившись спиною до дверей. Люди з Дельтфол отримали попередження достатньо для того, щоб встати і попрямувати до інших виходів, але щось інше зайшло з цього боку і захопило їх у пастку. Я подумав, що сек'юніт загинув, намагаючись захистити центр. Це означало, що я шукав інші два сек'юніті. Можливо, ці клієнти були жахливими і жорстокими. Можливо, вони це заслужили. Мені було байдуже. Ніхто не має чіпати моїх людей. Щоб переконатися у цьому, мені потрібно вбити цих двох сек'юнітів. Я міг би відступити, зіпсувати хопери і забрати звідти своїх людей, залишивши ворожі сік'юніти на іншому боці океану. Це було б найрозумнішим рішенням. Але я хотів їх убити. Один із моїх безпілотників знайшов двох мертвих людей в їдальні. Вони виймали пакети з їжею з камери для підігріву, готуючи столи до прийому їжі, коли їх без вбили. Поки я пересувався коридорами та кімнатами, я проводив пошук зображень у базі даних обладнання опера. Сек'юніт, ймовірно, був убитий інструментом для розвідки корисних копалин. Наприклад, напірним або звуковим буром. У нас був такий на хопері. Це частина стандартного обладнання. Щоб ним скористатися, потрібно було підійти близько, щоб пробити броню. Можливо, трохи більше метра. Тому що ви не можете підійти до іншого бота-вбивці з бронебойною або енергетичною зброєю всередині середовища проживання і на вас не подивляться з підозрою. Ви можете підійти до іншого бота-вбивці з інструментом, який людина могла попросити вас принести. Коли я дістався іншого боку споруди, дрони вже очистили перше місце проживання. Я стояв у люку вгорі вузького коридору, що вів до другого. На протилежному кінці лежала людина наполовину всередині, наполовину ззовні відкритого люка. Щоб потрапити в наступне житло, мені довелося б переступити через неї, щоб відчинити двері до кінця. Я вже міг сказати, що з положенням тіла було щось не так. Я використав збільшення на польовій камери, щоб ближче розглянути шкіру на витягнутий руці. Синюшність була неправильною. Вона була застрелена в груди або обличчя і деякий час лежала на спині, а потім була переміщена сюди нещодавно, ймовірно, як тільки побачила наш наближаючийся хопер. Я попросив менсу, щоб вона зробила дещо, що мені потрібно. Вона не ставила питань. Вона спостерігала за моєю польовою камерою і вже знала, з чим ми маємо справу. Вона підтвердила, що зрозуміла, а вголос сказала: Секюніт, я хочу, щоб ти залишався на місці, доки я не прибуду. Я відповів, слухаюсь, доктор Менце, і потихеньку виліз із люка. Я швидко попрямував назад до кімнати готовності Служби безпеки. Було приємно мати людину, достатньо розумну для такої роботи. У нашій моделі середовища існування його не було, але в цих більших є вихід на дах, і мої зовнішні дрони мали гарний огляд. Я піднявся по драбині до люка на даху і відчинив його. На черевиках бронежилета були намагнічені альпіністські затискачі, і я скористався ними, щоб перебратися через вигнуті дахи до третього житла, а потім обійти до другого, підійшовши до них ззаду. Ці двоє зловмисників, певно, не були настільки тупими, щоб проігнорувати скрип, якби я підійшов коротким шляхом і підійшов до їхньої опозиції. Вони не були найвправнішими роботами-вбивцями, вимивши підлогу в коридорі між житловими приміщеннями, щоб приховати відбитки, які вони залишили, коли перекладали тіло. Це могло б обдурити того, хто не помітив би, що всі інші підлоги були вкриті пилом від слідів. Я відкрив вихід на дах для другого місця проживання і відправив свої дрони вперед, у кімнату готовності Служби безпеки. Після того, як вони перевірили кабінки сек'юнітів і переконалися, що нікого немає, я спустився вниз по драбині. Багато їхнього обладнання все, що було там, в тому числі і дрони. Була гарна коробка з новими, але вони були марні, без хапсістам Дельтфол. Або вона була справді несправна, або добре імітувала несправність. Я все ще тримав її в полі зору. Якби вона раптово включилася і активувала камери спостереження, правила гри різко б змінились. Тримаючи свої дрони при собі, я пішов внутрішнім коридором і безшумно пройшов повз висаджений у повітрі люк медчастини. Три тіла лежали там, де люди намагалися його закрити, і опинилися в пастці, коли їхні ж сек'юніти підірвали його, щоб вбити їх. Коли я наблизився до коридору з люком, де обидва сек'юніти чекали на мене й доктора Менсо, я послав дрони, щоб уважно оглянути місцевість. Отак, вони були там. Без зброї на моїх дронах єдиним способом заскочити їх було рухатись швидко. Тож я кинувся за останній ріг, вдарився в протилежну стіну, повернувся назад і продовжив рух, обстрілюючи їхні позиції. Першого я поцілив трьома розривними снарядами в задню частину і одним в лобову панель, коли він розвернувся до мене. Він впав. Другому я влучив у руку, вирвавши суглоб, і він помилково переключив свою основну зброю на іншу руку, що дало мені пару секунд. Я переключився на швидкий вогонь, щоб вивести його з рівноваги, а потім знову на розривний снаряд. Це звалило його. Я впав на підлогу, і мені знадобилася хвилина, щоб оговтатися. Я отримав щонайменше дюжину влучень з обох їхніх енергетичних автоматів, поки виводив з ладу першого, але вибухові снаряди оминули мене, пролетівши повз і розірвавши коридор на шматки. Навіть у броні у мене німіли частини тіла, але я отримав лише три снаряди в праве плече, чотири в ліве стегно. Так ми воюємо, кидаємося один на одного і дивимося, чиї частини вилетять першими. Жоден із них не був мертвий, але вони були не в змозі дістатися своїх кают у кімнаті підготовки, а я, звісно, не збирався їм допомагати. Три моїх безпілотника теж були збиті. Вони перейшли в бойовий режим і влетіли переді мною, щоб відволікти вогонь. Один із них потрапив під удар випадкового енергетичного заряду і ширяв коридором позаду мене. Я звичкою перевірив свої два дрони по периметру і відкрив зв'язок з доктором Менсою, щоб повідомити їй, що мені все ще потрібно оглянути решту середовища проживання і провести формальну перевірку на наявність вцілілих. Дрон позаду мене згас із шипінням, яке я почув і побачив на екрані. Думаю, я одразу зрозумів, що це означає. Можливо, була затримка на півсекунди або близько того, але я вже був на ногах, коли щось вдарило мене так сильно, що я раптом опинився на спині на підлозі. Системи відмовили. Я повернувся в мережу без зору і без слуху, без можливості рухатися. Я не міг дотягнутися до каналу або зв'язку. Погано робити вбивцю, погано. Раптом у мене з'явилися дивні спалахи відчуттів, і всі вони були пов'язані з моїми органічними частинами. Повітря на моєму обличчі, в моїх руках, крізь розриви в костюмі, напалаючи рану в моєму плечі. Хтось зняв з мене шолом і верхню частину броні. Відчуття були лише на кілька секунд, було сумбурно, хотілося кричати. Можливо, так помирали робити вбивці. Ти втрачаєш функції, вимикаєшся, але частини тебе продовжують працювати, органічні шматочки, які підтримуються енергію, що згасає у твоїх енергетичних клітинах. Тоді я зрозумів, що хтось мене рухає, і мені дуже захотілося кричати. Я поборов паніку і отримав ще кілька спалахів відчуттів. Я не був мертвий, я був у великій халипі. Я чекав, що до мене повернеться хоч якась функція, несумовитий, дезорієнтований, наляканий, дивуючись, чому вони не прострелили мені грудну клітину. Спершу я почув звук і зрозумів, що наді мною щось нахилилося. Слабкі звуки із суглобів сказали мені, що це був секюніт. Але їх було лише три. Я перевірив технічні характеристики Дельфоу перед тим, як ми вирушили. Іноді я роблю роботу наполовину. Гаразд, майже завжди. Але Пінлі теж перевірила. І вона була більш ретельною. Потім мої органічні частини почали пекти, оніміння, минало. Я був створений для роботи як з органічними, так і з механічними частинами, щоб збалансувати цей сенсорний вхід. Без балансу я відчував себе повітряною кулькою, що плаває у повітрі. Але органічна частина моєї грудної клітки контактувала з твердою поверхнею. І це різко сфокусувало моє положення. Я лежав обличчям донизу. Одна рука звисала. Вони поклали мене на стіл? Це було точно погано. Тиск на спину, потім на голову. Решта мене поверталася, але повільно-повільно. Я намацав живлення, але не міг до нього дотягнутися. Потім щось вдарило мене в потилицю. Це був органічний матеріал. І оскільки решта мене була внизу, не було нічого, що могло б контролювати вхідні сигнали від моєї нервової системи. Було таке відчуття, ніби мені відпилюють голову. Мене пройняв шок. І раптом решта мене знову запрацювала. Я витягнув суглоб на лівій руці, щоб рухати нею так, як зазвичай не може рухати людина, доповнена людина або робот-вбивця. Я потягнувся до шиї, відчуваючи тиск і біль, і схопив броньований зап'ясток. Я скрутився всім тілом і зняв нас обох зі столу. Ми впали на підлогу, і я обхопив ногами іншого сек'юніта, поки ми котилися. Він намагався запустити зброю, вбудовану в його передпліччя, але моя швидкість реакції була захмарною, і я затиснув рукою порт, щоб він не зміг повністю відкритися. До мене повернувся зір, і я побачив його непрозорий шолом за кілька дюймів від себе. Моя броня була знята до пояса, і це ще більше мене розлютило. Я засунув його руку йому під підборіддя і розрядив зброю. У нього була частка секунди, щоб спробувати відмінити цю команду, але йому це не вдалося. Вибух енергії пройшов через мою руку із з'єднання між його шоломом і шийною частиною. Його голова смикнулася, а тіло почало спазмуватися. Я довго його не відпускав, щоб встати на коліна, обхопити неушкодженою рукою його шию і скрутити. Я відпустив його, коли відчув, як тріснули його механічні та органічні зв'язки. Я підняв голову і побачив, що в дверях стоїть ще один сек'юніт, який піднімає велику гранатометну установку. Скільки цих клятих штук тут було? Це не мало значення, бо я намагався випростатися, але не зміг зреагувати достатньо швидко. Тоді він смикнувся, впустив зброю і впав вперед. Я побачив дві речі – 10-сантиметровий отвір у його спині і Менсу, яка стояла позаду нього, тримаючи в руках щось, що дуже нагадувало ультразвуковий гірнічий бур з нашого хопера. «Доктор Менса», – сказав я, – це порушення пріоритету безпеки, і за контрактом я зобов'язаний записати це для звіту в компанію. Це було в буфері. А решта мого мозку була порожня. Вона проігнорувала мене, розмовляючи з Пінлі по рації, і зробила крок вперед, щоб схопити мене за руку і потягнути. Я був занадто важким для неї, тому я став вертикально, щоб вона не поранилася. Мені почало приходити в голову, що доктор Менса насправді може бути безстрашною галактичною дослідницею, навіть якщо вона не схожа на тих, кого показують на розважальних каналах. Вона продовжувала тягнути мене, тож я продовжував рухатися. Щось було не так з одним із моїх тазостегнових суглобів. А, точно, мене ж туди підстрелили. Кров потекла по розірваній шкірі мого костюма і дійшла до шиї. Я очікував відчути зяючу дру, але там щось застрягло. «Доктор Менса, тут можуть бути інші сек'юніти, Ми не знаємо. Саме тому нам треба поспішати», – сказала вона, тягнучи мене за собою. Вона взяла з собою два останні дрони ззовні, але вони марно кружляли над її головою. Люди не мають доступу до каналу, щоб керувати ними і робити інші речі, наприклад, ходити і розмовляти. Я намагався зв'язатися з ними, але так і не зміг встановити чіткий зв'язок з каналом Хопера. Ми звернули в інший коридор, а Оверс чекала біля зовнішнього люка. Вона вдарила по панелі, щойно побачила нас. Вона витягнула свою зброю, і я встиг помітити, що Менса тримала мою зброю під іншою рукою. «Доктора Менса, мені потрібна моя зброя!» «У тебе немає руки і частини плеча!» – огризнулася вона. Оверс схопила мене за грудки і допомогла витягнути мене з люка. Пил здійнявся в повітря, коли Хоппер опустився за два метри від нас, ледь не торкнувшись розсувного даху житла. «Так, я знаю, але...» Люк відчинився, Ратті вискочив, схопив мене за комір мого скафандра і потягнув нас усіх трьох до каюти. Я впав на палубу, коли ми злетіли. Мені потрібно було щось зробити з тазостегновим суглобом. Я спробував просканувати, щоб переконатися, що ніхто не стріляє в нас із землі, але навіть тут моє з'єднання з системою хопера глючило так сильно, що я не бачив жодних звітів від приладів, ніби їх щось блокувало. Ой-ой. Я знову відчув потилицю. Більша частина перешкоди зникла, але я відчував щось у порту. У моєму порту передачі даних. Сек'юніти Дельтфол не були зловмисниками. В них були вставлені модулі бойового управління. Модулі дають змогу особисто контролювати сек'юніти, перетворюючи його з майже автономної конструкції на маріонетку в ручному управлінні. Канал зв'язку буде відрізаний, контроль буде здійснюватися через комунікатор, але функціональність залежатиме від того, наскільки складним буде наказ. Вбити людей – не складний наказ. Менса стояла наді мною, Ратті перехилився через сидіння, щоб дивитися на табор Дальтфол. Оверс відкрила одну зі складських шафок. Вони розмовляли, але я не міг нічого почути. Я сів і сказав, «Менса, ви повинні вимкнути мене негайно». «Що?» – вона подивилася на мене. «У нас аварійний ремонт!» – звук обривався. Це було завантаження, що переповнювало мою систему, а мої органічні частини не звикли обробляти таку кількість інформації. Невідомий Сек'юніт вставив в носій даних бойовий модуль. Він завантажує в мене інструкції і керуватиме моєю системою. Ось чому два бота Дельтфол вийшли з-під контролю. Ви маєте мене зупинити! Не знаю, чому я танцював навколо цього слова. Можливо, тому що я думав, що вона не захоче цього чути. Вона щойно застрелила добро озброєного Сек'юніта гернічним буром. Мабуть, вона дуже хотіла мене повернути. «Ви маєте мене вбити!» Їм знадобилася ціла вічність, щоб зрозуміти, що я сказав. Зіставити це з тим, що вони б, напевно, побачили на екрані моєї польової камери, але моя здатність вимірювати час теж давала збої. «Ні», – сказав Ратті, дивлячись на мене, з жахом. «Ні, ми не можемо!» – Менса сказала. «Ми не будемо! Пінлі!» Овер скинула ремонтний набір і перелізла через два ряди сидінь, гукаючи Пінлі. Я знав, що вона йде до кабіни, щоб взяти керування на себе, щоб Пінлі могла попрацювати зі мною. Я знав, що вона не встигне полагодити мене. Я знав, що можу вбити всіх у хопері навіть з розірваним та застигнулим суглобом і однією робочою рукою. Тому я схопив пістолет, що лежав на сидінні, повернув його до грудей і натиснув на курок. Продуктивність 10%. Ініційовано вимкнення.